Në shdo hytbe, përstërisim, të njen, okullu bidat në ndonale, okullu ndonale të të finnab. Në shdo bidat është humje dhe shdo humje të që në zjarë. Edhe këto tjatë jetën i në fjullimin në shdo hytbe, e në gjona, e në kërëllohë, dhe këtë tjatë janë, në këtë tjatë janë, hyrë që ka po zëbërë Profetëi sallallahu alën sëllëmë në shdo hytbe që mbanëte. Edhe në shdo hytbe të oshte, në shdo bidat � Edhe vitat quhen ato besime ose ato vepra të cilat nuk kanë qenë në kohën e profetit Salomoni ose në <S. S. S>. dhe nuk kanë argumente fetare që i mbështetin ato, edhe janë vepra të cilat i dedikohen fesë. Kto janë vitat? Edhe vitat më të kia janë ato vitate, do të thë vitat të gjithë kia Po më të qitë të tyre dhe më të ramë dhe të tyre janë të bidatet të cilat janë bidatet në akide edhe veçanërisë të bidatet që kanë nërbëjnë me besimin që dhëtë këtë njeriu për Zotin e ti. Për këta ansyre, është dhëmërzoshme që ne të besojme atë që ka të rëgurë Allah në Koran, atë që ka të rëgurë profetit sallamal e sallam në shadithet të saksa, edhe atë për cilën ka janë dakor të se lefët e umetit gjithë, si besen të gjithë në të dëshvën të dëshvëntin shfëtuar, e të agon në shdo humbje të tilën e ndirën dhe e silën në grupët e humbura. Edhe një për i qështje e të sinën e ka të të grupët e humbura, është qështja që tonë se Allah subhanu wa ta'ala është këdo. Këpër rëtë kelimetën të hrugjumin e kuahihim, sa e ndësh kërë fjarë që të të fatalojë më dujë që të në gojë të tyre, Ijekullu ne illa kezhibe. Ata nuk tëmë pëtëm së gjithështër. Këta jetë, Allahu subhanu wa ta'ala e ka të reguar për kështerët, të cilët për të ndojnë, të cilët për të ndojnë se Allahu i madhuruar ka hyrë të kisa a.s. Edhe kjo të regunë, që kush për të ndojnë se Allahu ka hyrë të kisa a.s. A i është, si të kështerët është mëzbesimtarë të ata. Po e valë shumë të thuët për të personin s'ilisot që Allah ka hyrë të gjithë e kryetët. Në malisht që kjo është shumë herë më rëndë. E kjo pjenë kundështime e kurani dhe me khadisët së takët shumëta. Për kjo e ajeteve kemi 7 ajete në të tjetë ka të reguar Allah subhanu wa ta'ala që Allah ka shëndrojnë bjarësh. Për kjo e ajeteve është ajeti Isu e staha. Në të si në dhëtë Allah i madhuron ar-rahmano al-rahmano al-rahmistua. Më shë الرحمن على العرش استوى مشيورتين بي عرش روي كنت نهايه تترت صدفه استوى على العرش الرحمن وطا تندري بي عرش رحماني يوسف قران ثم استوى على العرش اختايت ثم وطا تندري على العرش اكممهم في 5 سوره تيره في كيو سوره يونس في كيو سوره زي باش سوره فرقان في كيو جيتوشتو سوره هراء Azo të tjera. Këto janë shtatë jetët e qiartë në të cilat Allahu tregon atë që ka qendruar në qiell. Për asnjë kristian më ndar, e cila është tavani për gjithë universin. Aloj aloj në mbi tësh Allahu më dhuan. Këto janë jetët e qiarta që tregon që Allahu është në qiell. Dhe këto Allahu më dhua ka treguar më shumë një të tjera. Që ai është lart në qiell. Ku dhe kuptimi i lartë qiell do të thotë që është në lartësi të fjallë e qilë qene qilë në Shqipë me johë e abet shua, edhe e sëmantë në gjonë e abet e të të, si. të të të bërtësi, dhe të të lojmë edhe e minë të më më fi sëmantë, a jeni jo sigurët për i në dëshkimit që mund të vijt për i e ti që është në qilë, ose për ti që është lakë që dhim që është në stëma, që është në arkësi, kjo të regoj që Allah sëmëshë në ta salë e shëllakë, më dhj Ka qojëniлибо për këtë çështje dhe ka treguar që në në të çështje gjetar ka përmendur mbi 1000 argumente që vërtetojnë që Allahu është i Lartë. Ka treguar mbi 1000 argumente që vërtetojnë që Allahu është i Lartë kjo çështje e profetit Islam. Tregohet një person shumë të popritin Sallallahu Alejhi Selam dhe Isa, po i dërgojë Allahu kundëre opresh. Edhe e bëjë shtime i rëndë i ujit ku një dele dhe oni i, i gjujta kanë shpëlagur. Çfarë bën? I dhe Profetët al-Sallam aqqishtu. Edhe e si lërbëjë, një vajzë vobënë, vajzë vobënë, vobënë qëllim që nuk ishte në gruja e mabe. Edhe i dhe tëtë, ku e së Allah? Hadithër se muslimi. I dhe tëtë vajzë da, Allah është në lartësi, është lartë. I dhe tëtë ku që e mundë. I dhe tëti e dërgujë e Allah. I dhe tëtë Profetët al-Sallam, ti personu së dhirëje, sa e Profeti sallallahu alejhi vesellem e quajti si vajs dosimtare sepse ajo besoonte që mohosh lart. Që do të po qithë të do përgjithshëm nëi përgjithë tjerë që nuk është lart, për shembull, mund të të quhen të profeti threm dosimtare. Edhe për këtë gjë kanë doktor gjithuamtë islam. Gjithashtu i fam argumente më të qarta që tregon që Allahu është nuk është ngjarje e mirrahatit. Ne të gjithë e dimë që profeti sallallahu alejhi vesellem u ngjit në mirrahat. Ku shkoi? Ne që tregon hadith Ëpër të gjithë turpëzë gjithatë ata që e mohojnë të luajë grupet e humbura, që e mohojnë të luajë, të pyetën se kush koy po vjenot te mend, fund të gjithë në anxhën e. Po t'i lekë thot çfarë ka si për ti, ka arsye. Po ngjat kush është? Kur ajo të shmohu, kur të atë bohuin, po ndonjëherë skuq. Për fjalën e ty që nuk do të ndau kudo, nuk keni parasysh se kjo fjalë do të thot që all an all Allah i madhuruar pas ka hyrë të kërjeset e ti, dhe da ka hyrë të gjithë në e, dhe te zho kërjesë e ndyru, dhe të jo ndyru dhe te zhoën e ndyru, një pas tyre. Kësë kuftimi që a vëst tyre. Edhe kjo moj akid e, bëllar e pasha Allah kjo është me ndyrë se akid e kështerve. Êshtë me ndyrë se akid e kështerve, të kështerve tonë që Allah ka yve në të iso, të një i lakë, kurse këta njerës Dhe kanë hyrë ka në Shqipëri sot, kanë shkolla, dhe i shpëndën këto gjëra nëpër kalendarët e tyre, duke pretenduar se kjo është njër, e vërteta. Kta po gjallëkojnë kudo. Ju vëdim kaç? Porfon? Që kur skuq shpot tja vao ul lart, ai është qafier. E quajn qafier atë që bën fona të që ka shpëjuar allahu kuand apo vëdi saman mos në fati të saktat. Domethënë sipas tyre Kurani i shpreh ka njerëz të kufër, që është fjala e tyre. Ksu këta njerëz Ja ka te kaluan kufrë të dhë i djlisit i cili bëri kufrë qyllëfare vetëm me një, një serë të që nuk prano ti bënte Ademit Alisrom në zotim në urdhën e Allahut kurse këta kanë dorën i bizin e pension nuk kanë nevojë bizë por me kosto të sapunën i dhanë të djlisit edhe po u them citadin i vëzë imam i këtyr imam i këtyr dhe koka më ndyrë e këtyr është një person i cili quhet Ibnu Alabi E dhe kri ibn Arabiu, foshti që Allah është kudoh, dhe të dhe të për vetën e vetë që a i është Allah. Vëllaj, së dhe kri është kuptimit fjanës që Allah është kudoh, dhe du të kuptojnë të kjo shumë anë tishme, du të kuptojnë më të mështronë e fjanës dhe të të të mështruzve. Kuptimit fjanës që Allah është kudoh, që shdo kush është Allah. Foshti të për vetën e vetë a i që a Edhe më pojnë e Allah të rupër edhe në ti me më bjehë shumë anti dhe në të fjaqë që të është të i, por të të të të i, por të të të i, por të që të ju të kuptoni, të i slikun e të t'yre njëzële. Gjithashtu këtë përson të është e, Ibn Arabiu, të është e që nuk është dherri, dherri, edhe përjë që në kishë vëtëm të zotë jonë, që Allah është i pasë dhe Allah është ka pë fërse nuk ka përsh gjybes vetëm së Allah, për vetën e vetë. Net si vetim partën i Subhanallah, Subhaner Abiyel Ala, Subhaner Abiyel Adhim. Lëbdhër e mëllohëm. Kusë a këtë tërse Subhani, Subhani, Maa dhe Mushani, i lëbdhërurër e mënë, i lëbdhërurër e mënë, dhësa e madhë është gjendje e ime tësë. Sëpse a i tështë që mu e më zëti. Me të që me tëhëtë? Të të ka fëllë Ona qad xalakn al-insana wa na'lam ma tusrifu bi nafsihi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil-warid Ne kemi krijuar njeriu dhe dim se çfarë shkritohet në vetën e tij dhe ne i mohuam për të dëvën qafës Këto përdorin disa njerëz pa kuptuar se çfarë kërkojnë thonë që ty a jet tregon që Allahu s'kudo dhe nuk e kuptojnë që ky a jet po të kopash çdo që të kopet ka këtë kapitira këtë kapitira Do të thotë Allah vënë aty se ky do ma apër të vënë çafën, se moha për këtë do të thotë në vend. Po Allahu nuk ka pasur qëllim tu vetën e ti, por belajket e tisë, po shikoj kontekstin e jetës duke çaq. Se të thotë ne thot jemi moha për ti do të vënë çafën kur 2 milionë lekë të rim pran ti dhe shkruajnë. Në zonën e jetës vetë. Nuk lejohet sikur edhe për bashkë me një tjetrin. Allahu më dhurosh erëti që ka bën këta njerëz që i zili ka kanë në lojën rombyash tanjer kanal duke për ta prishur Kiden por na prishën besimin tonë kuran ma anë të këtyre ndyrstyrëve filloi fillim fare and it's fucking to reform që ka thënë u munduar u huat më punë në i dhruar, average, të të të të më punton ai esfë nuk do të gjë të jeni por të zë shlyllimin e ajetit në fillim pa jetësuan hadith fodai ma qallu hu alladhi khalaqat samawati wal ardi fi sitati ayamin thumma stawal arsh ai fot ikay 700 toket për 6 ditë më pas ndrynëni arsh jale vë ma jeli Gjuffilaft dhe vë ma jakur shumin nga, dhijati që, që zbet në tol dhe të që njitët për isaj, dhijati që zbet në qirë dhe të që njitët në qirë dhe të që dek për tol dhe të që putë në tokë, ua hua ma kumë e inë ma kumëtëm dhe i është veju këto që t'jeni. Dhe kjo do të thot që Allah është mbjarësh dhe është me ne. Dhe që dhijini dhe që është me ne, që Allah i ndjekëve për është me nejme tullu kuptimi mbi arshin e ti. Kus për të ndonë gjithë këtiri për në shkësaj, aji është qafirë. Ka të dhe po hanifja, Allah më shirovë të po hanifën. Se ka qështë mbi arsh për të qështë dhe ka të rëgut vërtetën, për t'jë edhër fosh këta që janë njështë e iblitit. Dhe ka të dhe, kur shtotë Allah nuk është mbi arsh, aji është qafirë. Ka të dhe nga fej e ishamë. Këta nuk, nuk e bëre apo go fani vet. Dhe kjo është shumë e qartë sepse ky është lumimi i Kuranit. Dhe jo kaç po ndan do të nët kuqur ve në von kur s'do të bosh miqë i çetir, domethënë se ti nuk mohon Kuranin që dënë peja. Nëse ti nuk nuk nuk duj që Allahu është i zotit bashtyre, atë që dënë peja. Po, ne kemi dënë pejë po nga peja e tyve, jo pejë jon. Ne kemi mohuar i kuqur për syre, sepse peja e ty është peja e i bitit. Kjo shpeja i brisit, i tiri urdo njëzit që ta bërëzën o logë në kryetot. Për ndaj dhe Ibn Arabiu, mështër të ti të sirë, kanë qënë të parë që kanë dhjër të ide, dhe ka hyrë këngjitë o për islamën, të në formë, he? Ibn Arabiu, përshë që ne jemi vetëm i shemë bësirë në të përtehë. Shdo gjithë që shikon të ishvetëm Allah, përkës. Allah është ka të ropë gjëhlem, atër edhe gjithë misë të ti Këto gjëra po përhapen tash ti në emër të fesë. Dhe po bëhet që nuk është e vërteta. Unë kam lëzuar vetë një libër, libër të puktier, që të shkruhet në në një gjuhë jo arabe. Në pretendim që po ndonjë se ka fesë. Por do të thonë, për kanemaj, dhe kanemaj do të avollëm se, dhe keni ku derz zërirë, shojë mi kanemaj për të kalemaj, një njërë, për të lexuar. Dhe kanemaj ka dhënë sinxhir libër për kanemaj. Përkëtoju vetë volëshën të ç'o mallosh kodon argument për të shkëdhe që ka thënë Allah një më afër do më çaf. Kjo është akide në Albius. A do po tregun një gjarnim në Albius, atë me ç'ndotë rasti në Albius, Ibn Haxhaxh al-Khalani. Ka dëgëluam i pyetën për Ibn Albius. Edhe i ka thënë Ibn Haxhaxh al-Khalani që në Albius shapir. Ku se ky përshtoi ta si shati e ja ulëto malli, ti nuk ke të mbretit, i thotë që nuk kanë nevojë me të mbretit fare. S'ka me të merret me mbretin po ne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 Fotit në hallën e kanalit tek apo mundo libra vet fathull bar nuk i kaluan 2 muaj vetëm tej të soni, sot ishte duke ikur një nat me disa shokë të tij dhe i kaloi disa rrugë pranë këmbës. Në pashë kur vjen të shigos të çam kaloj se nuk e pash. Kërkojnë një gjë. Sot tash shkon shtëpisë dërboza me gjiz gdhjiti të bëkuar. Pse, pse mallkoi vetën e vet, pse ka të një çafiri. Përndryshe vetë duhet të kujdes fen ton, duhet të kujdes çfarë dëjn. Se se kjo pe është Në një, për të vërtetë kapitali opurtin do pyetim i tall Allah subhanahu wa taala, po do do dim se për kujt të marrën fen. Mos marrën, mos dizizojnë shumë gjë që në dhe për para, që të përpara. Kjo vëllai shumë e rëndësishme sepse kta po duan ta fusin helmin në smjartit. Në helmin ne vë nuk ta shkon më nëpogje ne kemi dakt për këtë pa kur të fa të shpobëni. Se si do thashë, do vijnë më dhunka për mend shumë njëtë kuarnore, ka shumë hadithet, qarë, edhe shumë hadithe të cilat tregojnë pun qartë Allah subhanahu wa taala shlargsh. Edhe të puni po thënë diçka. Si Tregohet një dialog që ka bërë ebul maali e lëgjuejnë Ma me një prej, në mu dhe në sheshi së të rikusha e lëhemedani. Edhe të i thët ebul maali e lëgjuejnë, Ma i tërgonë argumentët që Allah u lukësh bjarëshë me va, edhe i thët ebu e, e kjë lëhemedani, i thët, lirë i thët atë argumentët e tua, dhe të të të tërgovetën për një gjethat, dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të t Faqe jaj gjithë gjendë domosdoshme që ti drejtohet Allahu dhe më ati drejtohet për lart. Që zemra ti drejtohet për lart. Nuk do të panësh. Atë e bulmani joeni fillon të dëgjojë kokën e vendosur tut më mundi më dani më mundi më dani. Për kishë po gjit jetë. Dhe kjo kjo është natyrë e pa të tinë ka krijuar Allahu njeriu që jep beson që Allahu është vetëm lart. Dhe lart do thotë se ai është mbi gjithë krijesat. Dhe madhështia e tij Ësë fati un. si i futur supër njeriu. Gjithë universi në dorën e tij është një fërmi bukë. Si një fërmi, asimun ka thotë Allah me krijesën e tij të çdo lloji të krijesave. Valla që është jale mama, është më kanë vako tani kristianëve, apo më bukë ato më kanë kristianë. Ka vënë për kristianët, tek Allah stanaot vetë fatterne minwatu shaq al-ardh wa takhurul jibal habda. Po janë të kanë kristianë, apo ka vënë te Isa. Ka dhe në më më dhru, gati se qie që shka të dohen, gati se toka përqahet, gati se mahe të bijen, pre fjarës si të janë që ka dhata për Allahun. Dhe që më më të dhukët për ta të pineson që a dhauër, Allahus ka të rrës. Dhe në të vijet të më gjenë, nësë si ku kjo shpej e i këme, të në dhe dhe dhukujdes, që i qoni këmjër të e në për shko, ose kanë hapër shko më afetajë, se umë shqipë Kanë autobusë shkollë, po t'argumentoj se po hapen për një shkollë, po t'apë hapin kuprin. Por me kujdes që kujtojnë fëmijët tuaj në shkollë. Mesallahun Allahu do të na ruajë në këtë. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Që është një çështë e qartë për këndin e xhamit. Të jë ekën dërguar të gjithë detar të sunnit. Qallahu subhanahu wa taala qendër mbiarsh. Profeti sallallahu alejhi wasallam të treguar punidesën e kafën Qilli para far, toka përpara qillit par toka përpara qillit par është një halkë e hedhur në shkëtir. Sa e vogël. Qilli i par para qillit dyt është një halkë e, e hedhur në shkëtir. Qilli i tret kësu, kësu, kësu, kësu, kësu, qi, para qillit katër kështu, qilli katër para qillit pesë kështu, qilli pesë para qillit gjashtë kështu, qilli gjashtë para qillit shtat kështu, edhe 700 përpara kursit dit janë si një halkë e hedhur në shkëtir edhe madhështi në arshin nuk e di kush përvecë Allah subhanëve të alë. Një dhe shtë të profetit Salatësen ka tërguar, që Allah i madhurë ka shkujtu në një liber, i cilin dode të e ka i mbi arshin, që posh hadithet e bukhajut e muslimi. Allah i madhurë ka shkujtu një liber, mbi arshin e ti, në të timin ka thënë mëshirë e ime e ka mundu të e mërimi në tim. E ka shkujtu të mbi arshin e ti. Një dhe shtë Allah ka tërguar, që të vanim të njëtër është arë që Allah subhanu të ala. Gjithashtu edhe dhe gjikishtë. Kujta kërma dështisë Allah pjetë? Alartë vë poshtë. Kurse këta, njërë të ndyrë, kur përni fesh dhe në njëri për i tyre, nuk thoshtë subhanu rabijet ala, i la i madhururë rëzoti lartë, po thoshtë e subhanu rabijet epsen. Tot i pasë rëzoti i poshtër. Allah është këtë rrahtë. Çka shumë dëmzohesh të njëjtitë gjëra, në të njëjtin kohë njerëzit në pofundimin e besimit të tyre, që ta dinë se kur shfrejë janë në kushtet e tyre. Ne kemi mohuar fenaturën, se feja nuk u shfrejë atyre. Teju nëse që është treguar kuandës let, kurse feja e tyre shfrejë iblisit dhe shërbët i iblisit. Ata kanë akiden e cilën quhet al-hulul u al-ittihad. Al-hulul do thotë se Allah ka hyur te Krishti i tij, dhe al-ittihad do thotë se Allah është bashkuar me Krishtin e tij në një. Që acide është akidea më e ndyrë që mund të ekzistojë në univers. E dhe kjo ide sot në botën islame e përhapin sufistat. E përhapin sufistat. Ata nuk e çojnë në fund, por theni para kongre, po në moskudotët. E tregojnë disa jetë të cilën nuk e tregoi kulli ide, por vetë nuk shprehin këtë gjë, por ata i kuptojnë dot se tu pëlqej e psytyre, si thua, inspiron iblisi, edhe në bazë të tyre pastaj ata ndjejnë gjykimin e tyre të poshtër. Lusë Allah në madhëruar, në emët e ti të bukur, në të cita ti të, të, të, të klota, në madhështin e ti, në qenë e ti nga arshin e ti që nga u dhëtë e rrugë i vërtet, Lusë Allah në të regoj të vërtetën si të vërtet, e të kotën si të kotë, në inspiroj në digjen e të vërtetës, e në inspiroj në lagrimit për të kotës. Allah në shmulloj në një të gjithë.